Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FAM i en aquest espai, doncs a continuació, posarem la mirada en una activitat que té lloc a la biblioteca, tot i que de, de retruc parlarem d'un tema doncs, amb el qual doncs, us vam fer 5 cèntims eh, dilluns en l'espai matinal de l'hora del peix fregit. Ens estem referint a l'activitat que divendres a les 7 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca, una presentació de llibre, en aquest cas del segon premi d'Empordà de novel·la, Canteu, Canteu, Ninetes de Blai-Manté. Nosaltres a continuació ens posarem en contacte amb el coordinador d'aquest premi, en Jordi I Imaz, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Com ets? Gràcies per atendre la nostra trucada Jordi i amb tu doncs volem posar més la mirada en el Premi Empordà de Novel·la i és que com dèiem dilluns es va obrir la tercera edició no? la, per, per participar en aquesta tercera edició eh, m'agradaria posar una miqueta la mirada en com va néixer aquesta iniciativa perquè és una iniciativa com veiem doncs jove Bé, bueno, la iniciativa va néixer perquè Carles Puig que és regidor de la cultura de, de la Bisbal de l'Ajuntament de la Bisbal va proposar tirant davant un premi i, i entre els dos vam, vam aconseguir idear aquest, aquest premi de novel·la en el que jo al principi vaig, hi vaig col·laborar d'una manera més econòmicament més econòmica per vaig publicar la primera la primera El primer anylli vaig, vaig editar jo el llibre. Uh -huh. però ja en la segona edició que és laaquest any que ha guanyat pla i manté, Brau s'ha afegit el, el premi amb el, el, el Genar el Genar Fèlix que és, bueno, és el, el que aquest any i els futurs eh, anys editarà la, la novel·la que guanyi el premi uh -huh. i simplement va ser un pli, un forat que, que nosaltres creiem que, que hi és, som de prosa i de, i de novel·la i que és necessària a l'Empordà i que si més no eh, obre portes per a l'escriptor que Uh -huh. ara et volia preguntar volia posar la mirada en, aquestes, en aquest perfil dels participants no sé si és més aviat gent d'aquí, de la comarca o també tenim gent d'arreu de Catalunya i a més a més també saber si doncs, són més aviat joves escriptors o també tenim algun doncs, que ja ha ja publicat en algun, en algun editorial això és fruit de la casualitat vull dir, al principi han participat gent des de quan primer any va, no van arribar les 10 novel·les aquest any han participat 51 novel·les, uh -huh. de gent de tot arreu, província de Barcelona, eh, de València, de Lacan, vull dir que ha estat molt, bon, ha arribat a tothom i, i la gent ha participat al perfil, és molt variat, i hi ha gent que ja ha publicat novel·les, com el primer any que va publicar Josep Pastells, que va a guanyar, perdó, i aquest any en Pla i Mantegue, és la seva primera novel·la i jo crec que això és lo maco del premi que, que tampoc pot guanyar un novel·lista que ja té, té novel·la mm -hmm. com un que ha dit de la, bueno, a guanyar la seva, amb la seva primera novel·la okay. crec això és el que ha garantit que el premi és un premi sa diguem Home, veient aquesta, aquest increment no? que al principi una primera edició sempre, sempre, sempre costa no? de qualsevol cosa de, si ja sigui muntar un esdeveniment o en aquest cas uh, un premi de, de novel·la uh, passar de 10 a 51 suposo doncs, que ja devia ser un gran salt no sé si en aquest any també us espereu doncs, uh, fer un salt de, de participants en el nombre de participants Espero que més o menys es mantingui aquest, aquest nivell de, de participants bueno, si arriben més intentarem adaptar-los Uh -huh. i farem els possibles per, per poder dir-ho tot Sí, clar <laughs> Això suposaria més feina per vosaltres Si, si sí. hi hagués algun oient que estigués interessat o digués, ostres, m'hi podria presentar perquè doncs, m'he presentat en altres concursos o mira, he fet un taller d'escriptura de, de, de, i crec que podria donar el perfil No sé eh, si ens pots fer una miqueta un esbós de quines són els principals requisits pels quals eh, la gent s'ha doncs, de regir bé, la novel·la té un a les bases ja ho diu un, un límit d'extensió de, diguem-ne perdó, un mínim d'extensió uh -huh. i al principi és novel·la no és alçat ni és, és conte, per tant a partir d'aquí acceptem tot el, tot, tot, tota mena d'obra encara que sigui novel·la de gènere no, no té importància això, no? Uh -huh. al final és la qualitat que l'autor o l'autora ens pugui donar. Uh -huh. uh, no formes part del, del jurat, veig no? que hi ha en, en Joan Maria Puigbert, la Neus Lloberes, Maria Sais, en Pere Maruny i també doncs, el guanyador d'aquesta segona edició, en Blai Manté, però no sé si uh, pots donar algun consell a la gent que ens estigui escoltant i que s'estigui pensant de participar, de si hi ha algun tret diferencial que valoreu més. No, no sé eh? si, si, si ens ho pots dir. També. El guanyador de cada edició té la possibilitat de, de seguir ho no? amb el jurat. Simplement és qüestió de voluntat. Vull dir, aquí no, ningú cobra, tothom ho fa d'una manera generosa i, per tant, tots els agraïments a aquest jurat, no? I jo tinc un vot, simplement si hi ha un empat o jo participo en tot el procés i sóc el jurat també i, i, i en cas de que el vot pugui dir si hi hagués algun, algun dubte o algun empat perquè també hi ha la Teresa Calabús, que la busca, no, no l'has no dit, que és, que és la eh, de la jureria Torrolla de Mongri, uh -huh. algú, que també aquest any es va afegir al jurat. Perfecte, doncs eh, ho anotem? Eh, el sí, nom de, de... Hem de, de tenir un jurat el més ampli possible, doncs... amb eh, actors, eh, llibreteres, i escritors. Uh -huh. um, hem explicat uh, una miqueta per sobre quins són els, els requisits, les bases, això ho trobareu doncs, uh, en l'enllaç en que penjarem a la pàgina web, però d'altra banda... Està a l'Ajuntament, a la pàgina de l'Ajuntament de l'Ajuntament. Uh -huh. uh, d'altra banda, també doncs, uh, en aquest cas, Jordi, ens podries explicar fin, fins quan uh, es poden presentar exemplars? Sí, el pla Segal, febrer, febrer, sí, no que tant, ha anat una mica justos de temps, però en principi com un temps, que són novel·les que ja estan escrites o que estan acabant-se. Eh, no és un pla molt llarg, l'any que intentarem el... anar més temps i ja alguna vegada donat el premi per Sant Jordi, eh, ja publicar les bases del següent any. És, és difícil acabar de coordinar-ho tot perquè és el tercer any, encara som molt novells i, i, i hi ha coses que no tenim però estem, estem en ell. O sigui, el que volem és que sigui un premi que s'emparri a l'Empordà i, i que... I això costa fer-ho. Uh -huh. Doncs eh, nosaltres avui estem intentant doncs, també portar el nostre granet de sorra al voltant d'aquest premi que doncs, ara dilluns es va donar a conèixer les els eh, va obrir la convocatòria d'aquesta tercera edició eh, en aquests eh, pues, dies ons també parlarem amb el guanyador de la segona edició en doncs, Bla manté perquè ens faci un petit esbós d'aquesta segona de, de d'aquesta segona novel·la guanyadora Canteu, canteu Ninetes i nosaltres donc avui hem contactat amb en Jordi i Ma per fer-vos doncs eh, saber que ja estan obertes aquesta tercera convocatòria i que en tot cas donc si voleu més informació trobareu també l'enllaç cap a la, la pàgina web de, de l'ajuntament de la Bisbal on trobareu totes les bases nosaltres agraïmen en en Jordi que ens hagi atès i esperem doncs que aquesta tercera edició com va ser la segona donc aquestes una 51 eh, exemplars presentats, doncs torni ser un èxit. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies, governador. A tu. Bon dia.